ack Jennifer för denna sång. Vi står nu inför det Golgata kors som som Jennifer här nu sjöng för oss om. Så står vi idag inför Golgata kors. Där Jesus dog för oss. Och vi står idag inför detta kors med tacksamhet med ett allvar men också med en glädje med en vördnad och beundran. Betydelsen av Jesu död på korset för dig och för mig och för hela den här världen det kan inte nog understrykas. Och själv känner jag en viss bävan att få predika om Jesu kors i nå. För det är nånting mycket större än vad jag kan säga nånting om egentligen. Men jag tror att han kan uppenbara nånting för oss då om vad hans kors innebär för dig och för mig och för hela den här världen. Och det är min bön att det ska bli. Vi ber tillsammans. Jesus vi kommer in för dig idag ödmjuka tacksamma och med en vördnad för vi har förstått någonting av vad du har gjort för oss vi har läst vi har hört om vad du gick igenom för vår skull och vi är tacksamma idag Och vi ber herre att du ska uppenbara någonting för oss idag. Om vad din död på korset innebär för oss och den här världen idag att du möter med oss den här stunden. I tackar dig Jesus. Ja, herre. Amen. Idag är det egentligen två saker jag vill säga kring Jesus död på korset. Det finns väldigt många saker att säga. Men det är två saker jag vill säga idag. Men för att göra det så vill jag börja i någonting helt annat. Varje år så kommer det ut en ny lista där lärare förbundet rankar alla kommuner i hur bra skolor de har. Såna här listor finns det i många olika sammanhang där vi rankar bäst och sämst och alla där emellan. Och när vi ser såna här listor med en rankning så tror jag att de flesta av oss börjar med att titta på vem är längst upp. Vem är i toppen? Vilken eller vem är det som är bäst på detta? Och så kanske vi ser på den här listan med de som ligger högst upp. Men vi blir undrande och tänker att de har lyckats, de har gjort någonting bra. Vi vill se den som är högst upp, bäst, vinnaren helt enkelt. I vad den är. det är här. Det där vi börjar titta. Vem är det som är vinnare, vem är det som är bäst? Och i det här fallet så letar man ju efter sin egen kommun på den här listan. Och hoppas att den ska finnas högst upp på den kommun som har bäst skolor i landet. Men när man har gjort det, när man har kollat vem som är vinnaren, vem som är bäst. Så går man ju till den som ligger i botten. Då går man till botten av listan och kollar vilka är det som finns där i botten. Vilka är det som är sämst? Vilka är det som inte har lyckats? Vilka är det som inte har lyckats? Och när vi tänker efter så tror jag att när vi tittar på en sån lista vilka som ligger på botten så är det väldigt lätt att det är någonting föraktfullt något hånfullt som ändå dyker upp i vår tanke kanske omedvetet men så tror jag att det många gånger är när vi tittar på en lista och ser de som är på botten då tänker vi vad dåliga eller misslyckade de är den här när det gäller just den här listan med de bästa och sämsta skolkommunerna så 2018 så toppades den här listan av Vällinge kommun. En kommun som brukar ligga där i toppen, brukar slåss om den här första platsen på den listan om att vara den bästa skolkommunen, har de bästa skolorna där de när eleverna alltså har bäst resultat. Längst ner på den listan hamnade Fagersta kommun. Som då verkar som att de har ju inte lyckats. De har ju inte gjort sin uppgift och inte gjort det bra. Skolorna i Fagersta måste ju vara dåliga. Det är det man tänker. När man ser den listan och de ligger där längst ner på botten av alla kommuner i Sverige. Så längst ni hamnar i Fagersta kommun och Vällinge kommun längst upp. Är då den där rimligaste slutsatsen som vi ska göra är att Vällinge är den bästa kommunen på skolor. Och Fagersta är den sämsta kommunen i landet. Är det verkligen så? Vällinge är den bästa, Fagersta den sämsta. Jag tror att det beror väldigt mycket på hur man ser det. Vid den första anblicken när man tittar på den listan så är det ju det man ser och det man tänker. Men tänk om det finns någonting bakom de här siffrorna. Tänk om det finns någonting bakom att just fågelsta ligger så långt ner. Och det är det, det finns. Det verkar ju vara. Efter den här listan publicerades så reagerade fågelstas kommunalråd på den här listan. Han skrev en debattartikel i Aftonbladet där han lyfte fram ett perspektiv som visade på varför de låg långt ner. Och som han lyfte fram att det var någonting positivt att de låg långt ner på grund av den anledningen. Han menade att Fågelsta var en av alls för få kommuner som hade slagit knut på sig själva för att hjälpa till och ta ansvar för människor med utländsk bakgrund. Man hade tagit emot dem som hade kommit till vårt land i den kommunen för att ge dem ett hem, en plats. Medan han lyfte fram att andra kommuner, många andra kommuner istället hade suttit med armarna i kors och sagt att de inte kunde göra någonting. Och så lyfter han fram att det här är någonting som givetvis ger utslag på en sån lista på bästa skolkommun. Om man då ska jämföra Vällingen med Fagersta i det här avseendet så hade man då innan flyktingkrisen tog fart på allvar 2015 så hade man i Vällingen tagit emot en ny anländ per 1000 invånare under det året. Samma siffra för Fagersta på 32,2 personer. En väldigt stor skillnad. Och i den här debattartikeln så lyfter han fram som kommunalråd att han var stolt över detta ansvarsstagande för utsatta människor som fagersta hade gjort och att han med glädje hade integrerat dem här i skolan. Och han skämdes därför inte i den här debattartikeln för sin bottenplacering utan lyfter nästan fram det kanske istället är Vällinge kommun som skulle ha den skämskudden och inte Fagersta. Här var det inget nederlag för dem att bott hamna på botten av listan för det fanns en god anledning till att de såg ut att ha hamnat på botten av listan. Istället verkade det som att för deras del, för kommunalrådets del, så hade det varit nederlag för dem om de inte hade hjälpt och tagit ansvar för utsatta människor i det här läget. Så då är frågan, vem av Vällinge och Farsta kommun är det egentligen som är bäst och sämst? Vem är det som är vinnare och vem är det som är förlorare? vem är på botten av listan och toppen av listan. Ja det är kanske är någonting som beror på hur man väljer att se det ur vilket perspektiv. Vad jag vill lyfta fram ur detta och också då koppla till Jesu kors. Det är två saker som jag vill predika om idag. Det första är att när Jesus dog så såg det ut som ett totalt nedslag för alla de som hade följt honom och givit vis för Jesus själv så såg det ju ut som det. Och det såg ut som en seger för alla de som hade varit emot honom. Man kan säga att här hade Jesus samlat längst nere på botten av alla list längst ner på botten uträknad Allting var slut och för de lärjungarna som fanns runt omkring king honom. De var längst ner på botten av den där listan av lyckade rörelser, lyckade människor, ett lyckat uppdrag. Längst nere på botten fanns Jesus. Utlämnad och dödad på det mest förnedrande och smärtsamma sätt. I mänskliga ögon så såg han ut som en total förlorare och alla lärjungarna med honom. På listan fanns det också vinnare. Vinnarna i toppen på den här listan det var romarna och det stora rådet som vilka ännu en gång hade lyckats få bort en för deras del en upprorsmakare och någon som hotade deras makt. De hade effektivt lyckats undanröja hoppmön och förnedra och göra slut på detta. De såg ut att vara vinnarna, de som var högst upp på listan och hade makten, alla pengarna, allting. Men verkligheten var någonting helt annat än vad det såg ut och vara. Verkligheten på kosset är någonting helt annat. För det som såg ut som ett nederlag och en förlust att vara på botten av listan det var en stor seger. En triumf. Inte nederlag utan en seger. Det är det första jag vill predika om idag. Det andra som jag också vill lyfta fram idag. Det är att Jesus hamnade på botten av listan. För att han tog ansvar för något som egentligen inte var hans ansvar. Nämligen vår synd. Oss människor. Och vår situation. Och vår situation. Bibeln beskriver ju hur synden har förslavat oss människor och den här världen vilket har lett till vår död. Men bibeln lyfter fram att det är på grund av vår bortvändhet ifrån Gud. Det är vi människor som har släppt in synden i världen. Det är vi människor som har gett en utrymme. Det är vi, det är vi, det är vårt ansvar. För att vi har vänt oss bort ifrån Gud. Och därför har synden kommit in i den här världen och vi har gett den utrymme. Synden är egentligen inte Jesu ansvar. Den är vår. Hebrea brevet kapitel 14 och 5 så står det om att Jesus, han är en som har varit frästad i allt liksom vi fast utan synd. Jesus har levt på denna jord och gått igenom alla prövningar och allt men utan synd. Jesus är inte ansvarig för någon synd. Men ändå är det det ansvaret som Jesus tar på sig. Han kliver in och tar ansvar för det som är vårt fasta koincidera med kapitel 15. Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. I enlighet med Guds plan som han som Arite var inne på lyfte fram redan i Gamla testamentet och hade långt innan dess att han själv skulle ta på sig ansvaret för vår skuld, vår synd, vår problem. Jesus tog ansvar för oss människor när han led och dog på korset. Och det som såg ut som ett nederlag, det var en stor seger. Det är budskapet idag. Och med de två perspektiven så ska vi nu gå till några texter kring Jesu död och om hans kors. Matteus evangeliet kapitel 27. Och vers femton. I ett semane stunden igår så vandrade vi tillsammans med Jesus genom smärtan och kvalen i ett semane. Utlämnade där till Stora rådet och även fram till Pilatus. Och det är där vi tar vid idag. När Jesus finns inför Pilatus. Mattias 27, vers femton. Vid högtiden brukade stordoldaren fria en fånge en som det själv var önskane. Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. När de nu var samlade frågade pilates dem: "Vem vill ni att jag ska fria fria åt er? Barabbas eller Jesus som kallas Messias?" Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. Medan Pilatus satt på domarsätet sände hans hustru But in honom. Du ska inte ha menen den där rättfärdige mannen att göra. I natt var jag svårt plågad i en dröm för hans skull. Men när visst de prästerna och de äldste övertalade folket att kräva att få Barabbas fri och att Jesus skulle dödas. När åklagaren frågar de: "Vem av de två vinner i att jag friger åt dig?" Svarade de, Barabbas. Pilatus frågade honom: "Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias?" Alla svarade: "Krossfäst honom." Han frågade: "Vad har han då gjort för ont?" Men det skrek ännu högre: "Krossfäst honom." När Pilatus såg att inget hjälpte, utan oron bara ökande tog han vatten och trådde sina händer inför folket och sa det. Jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för. Allt folket svarade, låt hans blod komma över oss och över våra barn. Då frigav han Barabbas åt dem. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till Början of course fastas. I den här texten så ser vi någonting om vad det är att ta ansvar. Och att det gör skyndad vad det är man tar ansvar för eller försöker från sig ansvar ifrån. Pilatus han vill göra sig fri ifrån ansvar för Jesu död. Han anar att här är det en oskyldig man. Någon jag inte ska. Söla ner mina händer med hans blod. Ansvar för hans död. Men han kommer inte riktigt undan i detta läge. Men han gör vad han kan för att tog sina händer och visa det. Jag vill egentligen inte ta något ansvar för den här mans död. Och som händer med honom. Det får ni själva ta ansvar för. Och då skriker mobben. Låt hans blod komma över oss och våra barn. Den här mobben, de tar gladeligen på sig ansvaret för Jesu död. Så gärna vill de ha bort honom. Att de vill ta ansvaret för hans död. De gör det gladeligen. Och där har vi Jesus själv. Och då skriker mobben som står inför pilatus så inför denna folkskara hör detta av de av pilatus som vill frånga sig anse se ansvar mobben som vill ta på sig ansvaret för hans död och här står Jesus själv och han vet att han är där just nu inför pilatus inför denna folkskara Just för att han har tagit ansvaret på sig att föra både dem och alla andra människor från död under synd till liv i frid med Gud. När de dividerar om ansvaret så vet Jesus, jag är här för att jag har tagit ansvaret på mig för er synd, för den här världens synd. Det är därför jag är här. Och så ropar de att Jesu blod ska komma över dem. Och hur var det då egentligen med Jesu blod? Dagen tidigare hade Jesu suttit tillsammans med sina lärjungar och ätit en sista måltid med dem. Där det står om att han tog en bängar, tackade Gud för och gav åt dem och sade drick av den alla detta är mitt blod för bundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Det är så vill att hans blod så kommer över människor till syndernas förlåtelse.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 på hans kors. Fri genom honom både på jorden och i himlen. Och så ni som en gång var fämmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar också är har nu försonats med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Den här mobben som ropar mera om kämpa för att få Jesus korsfäst och död så ropar de låt hans blod komma över oss och våra barn. Och med det menar de att ja, de tar gärna på sig ansvaret för det. Men vad de inte vet, det de inte anar och förstår, det är att Jesu blod är medlet för syndernas förlåtelse. Och att det skulle skapa frid både på jorden och i himlen. Och att det var Jesu villiga i detta, att hans blod, hans försonande blod skulle komma över mänskligheten. Leda till förlåtelse, upprättelse, helande. Och att det är därför han nu står framför dem. O Jesu vilja att förlåta att försona att skapa fred den sträcker sig till och med till de som nu är hans fiender som står honom emot och också ropar kostfäst. Vi läser ju också om att när han hänger där på korset så ropar han ut: "Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör." Det är Jesus. Det är vad Jesus gör på korset. Han vill att hans försonande blod ska komma över mänskligheten. Leda till upprättelse, helande, ett förvandlad liv för var och en. Det är därför han står inför denna skara. Paulus fortsätter i korreksbrevet sin beskrivning av vad som verkligen hände på korset. Kolosser blivit 2, vers 13. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskruvna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldbrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fastighet på korset han avväpnade häskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtröje när han triumferade över dem på korset. Efter att denna mobben som ropat korsfäst ropat att de gärna tar ansvar för hans död så blir de när Jesus utlämnas till att just korsfästas. Ett straff som inte på den här tiden kunde utdömas till en romersk medborgare. För att det ansågs så ovärdigt. För att det ansågs så förnedrande och grymt. Och därför ville inte ens den grymma romerska makten, imperiet, döma en romersk medborgare. En av sina egna till detta straff. Oavsett vad denna hade gjort. För det var så förnedrande. Det var så hemskt, så grymt. Men det är där Jesus blir dömd till. Jesus han blir misshandlad, nästan till döds, hånad och förlöjligad och sedan uppspikad på ett kors. Ändå så skriver Paulus den här texten om vem som var den verkliga vinnaren och den verkliga förloraren på korset. Och det var någonting helt annat den var det såg ut och var. För han vände upp och ner på hela den där listan. Helt upp och ner. Det som verkade vara ett nedlag i förödsmjukelse och hon visade sig bli till en segare Jesus är segraren på korset. Han triumferar. Men det Paulus lyder sig fram, det är inte bara att det är Jesus som är segraren. Utan vi har blivit segrare genom honom. För när Jesus spikas fast på det där korset, när spikarna borras igenom hans händer, Sås beskriver Paulus det som att det är som att det också är som att Jesus i det spikar fast det där skuldebrevet, den där synden som var vårt problem som ledde till vår död. Det har Jesus spikat upp där, besegrat. Så i det så är vi också människor en stora vinnare. Vi är vinnare genom Jesu koss. För vi har fått ta del av syndernas förlåtelse genom vad han gjorde där. Så genom honom så är inte vi heller på botten av listan. Utan han har gjort oss till en segare. Genom vad han har gjort för oss. Och förlorarna. Förlorarna. Förlorarna. Det är alla de häskare och makter som på olika sätt förslava, binder och förtrycker oss människor. Både de vi kan ta på och de vi inte kan ta på. Och det är någonting som vi kommer få se ändå så tydligt och klart. Den där segern som Jesus vann där. för genom att han vann seger över synden så finns det förlåtelse så finns det befrielse ifrån syndens makt och så därigenom dödens makt över våra liv och det finns liv i Jesu namn det finns liv i honom för oss tack vare att han han seger på korset Avslutningsvis så ska vi gå till och läsa om Jesus sista andetag på korset. Mattias 27, vers 45. Så kommer den där stunden när Jesus har hängt på det där korset. När han har plågats genom ett, ett seman. Genom förhören i Stora rådet och inför Pilatus, misshandeln och hånet. Så har han spickats upp på ett kors. Och nu är det tiden kommande för honom att ge upp andan. Matteus 27, vers 45. I sjätte timmen kom ett mörke över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eli, Eli, lemasabaktani. Det betyder min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde de och sa det. Han ropade på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp. Fyllde den med ettig vin. Fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sa det. Vänta så får vi se om Elia kommer att rädda honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klippor rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut i gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som var med honom... Och bevakade Jesus, såg jordbävningen och det som hände så blev de mycket förskräckta och sade. Den mannen var verkligen Guds son. När Jesus här ger upp andan så var det egentligen ingen annan än Gud själv som visste vad det här skulle innebära. Ingen visste. Men när Jesus ger upp andan, kort innan det här, så faller mörkret. Sen när han ger upp andan så brister förhänget mitt i tur. Det som delade det allra heligaste från oss människor. Gemenskapen med Gud. Vägen till honom. Den brast i tur och vägen var öppen döda kom till liv jorden skakade och klippor föll det här ingen visste vad det här var egentligen vad som hände vad det skulle innebära men det här var tecken på att i korset i Jesu död på korset så fanns det en omvälvande kraft som saknar motstycke Och som nu skulle drabba den här världen. Och den skulle drabba världen med en möjlighet till liv, till förlåtelse, försoning, upprättelse, helande, en seger över det onda. Det är kossets omvälvande kraft som visar sig direkt med olika tecken. Och när officerien och hans män ser detta de som har utfört denna avrättning så kan de inte annat än säga den mannen var verkligen Guds son. De förstod nu att det var någonting mycket mer med den här mannen Jesus Kristus. Och mer hans död mer den här hämndelsen än dom hade anat. Det var någonting mycket mer. Det var någonting mycket mer. Men de anade någonting där. De anade någonting där. Och jag tror att det är lite liknande något med oss att det finns vi anar att det finns någonting mer omvälvande för hela världen och för ditt och mitt liv med Jesu kors än vad hitintins har förstått och anat jag tror det det finns någonting mer omvälvande för ditt liv för den här världen i Jesu död på korset än vad du och jag har förstått och anat hitintins men jag tror Att vi kan förstå någonting mer. Lära känna mer vad det är som faktiskt händer och som sker. Och hur det kan påverka ditt och mitt liv. Vad som händer på Jesu koss och genom hans död. Och det är väl någonting för påsken. En tid för oss att stilla ner oss. Att ta till oss, att ta tid inför Gud. Öppna hans ord vandra med honom genom de här händelserna för att det ska gå upp för oss att Jesus Kristus dog i för våra synder i enlighet med skrifterna på det där kostet så dog han för mig så dog han för den här världen och i det så finns det försoning upprättelse och en seger. Och det som jag har velat lyfta fram idag den här långfredan det är ett att Jesus tog ansvar för oss människor när han dog på korset. Och för nummer 2. Det som såg ut som ett nederlag, det var en stor seger. En stor seger. Amen. Jesus, vi tackar dig att vi i den här dagen får stanna upp inför ditt kors där du gav ditt liv för vår skull. Där du tog ansvar för mig. Där du tog ansvar för oss. Där du tog ansvar för den här världen för att befria oss ifrån syndens makt, från dödens makt för att vi skulle kunna ha liv och frid. Min Gud. Här ska vi tacka dig för den seger som du vann på korset. Det var ingen nederlag, det var en seger. Som innebär en seger i våra liv. Seger över det som är synd, död. Och Gud, vi ber att vi ska få lära känna mer utav vad det är som faktiskt sker på det där korset och vad det innebär för För mig och för dig och för våra liv. Vi tackar dig Jesus den här dagen. Och prisa ditt underbara namn. Amen.